Jelen próba. A kerekes kútán szálltam ki az autóból, mert onnan már csak száz lépés volt a gyárkapu. A gyárat hegyek vették körül, a hegyeken szőlők, erdők, irtások, az írtásokon magas feszültségű távvezeték. Vidéken a gyárat is kutya őrzi, mint a krumpli földeket. Látomra, azonnal dübek urult a kutya, habzószáljal, kivicsorgó fogakkal vonítva rohan ki a kapus fülkéjéből. Félúton megállt, és fejét félre billentve kiszemelte azt a helyet, ahol majd belém harap. Engem puli már megharapott, méghozzá a barátom puli, a tiszta faj. Megálltam, és mérlegeltem vajon, hogy harap egy idegen puli, egy ilyen fajzat, melynek csak kisebbik fele puli, a nagyobbik vérszomj, sértődötség, álnokság és üldözési vágy. Néztem a pulit s meghátráltam. Visszaültem az autóba. Amikor kiszálltam, jött a puli. Farkcsóválva jött. rogyant érdekkel. Rajongva nézett rám. Látta, hogy autóm van. Fölnyújtott a fejét, hogy vakarjam meg. Megvakartam a fülét. Korrupt féreg, gondoltam magamba. Korrupt féreg, gondolta a puli.